Ikastolandreta, ikastora kalandreta baten proiektuaren behiri eman zuten ekainean Bokaleko auzapezak zapezak, sehaskak eta kalandretak Gaskoira eta Euskara ikasiko duten hauren biltzeko, xede azmintzatzeko Urgorostiagar sehaskako zuzendaria gurekin goizontan, egunon bai, Egunon, bakatu, bai. mikuarekin obeki Egunon, bai, egunan, bai. Beraz, aipatuko dugu gai hori eta sakonduko dugu. Aktualitateari lotzeko, barda frantziako lege biltzarean, gutituen aldeko lege proposamena ezta bai zen eta hororen buru gelditu dira sorasaldiak goizeko oren batean eta aintziramendu guti berri Bai, uh, Malerushki uh, araba zirena zazpi artikuru gozkatzekoak eta goizeko batean batean uh, laugarrenarekin bukatu dute. Baina, ara, ez dutze segitu, beraz, legea hor bideherditan gelditu da. E, data jakinik gabe, segidarako, eta, bon, atzuko debateak segitu baititut pixkat, bon, izan da, betiko tristesia izan da, e, eskuinak ezkerari, eskuinak eskuinari eta gobernua kontra, beraz, hori, nolazpait? Sozialistak, eh? Gobernua sozialista bai kontra, argi garria, eh? Holande kitzen Eretxiko zuela, hautezkundeak uh, aintzin egin zuen, eskualda hautezkundeak aintzin, beraz, eskuinak uh, etzio no pari hori egin hautezkundeak aintzin, eta orain beraz, egunta uh, behogoi deputatuk egina zuten uh, lege proposamen hori, uh, eta pentsatzen zen gobernuak utziko zuela pasatzen, baina bon, gobernu kordezkariak ministro batek uh, ara, bere kontrakotasuna agertu du, Beraz, bon, EPE-etan ez da inolako xantzarik entzina egiteko, ze hori no bukatu behar dute da, da hori, gero senatura joan behar da, eta gero berritzere uh, lehen, uh, bigarren irakurketa egin behar dute, jakinez, hotsaileko uh, languziak bukatu behar ze gero ez da gehio berriz biltzen, hautezkundera baitira, 2005-azpian, eta gero testuari buruz, be, hastapen batean, behar, behar interes batuko egiten antzuan, baina emeki-meki joan dira... Uh, jantziak entzen, eta testu biluzi bada, ez duena deusek hartzen, uh, ara, sortzi artikulu izan azkenan zazpi izanen dira, eta bon, uh, ara, gauhegune egiten dena, bai ez besterik ez dut egin. Eta proposamena gauzatu balitz, giazki, e zer ekarpen e, izanen zen? Be, gia egan gauzan dirik ez, egeitea eh? eh, eh, bide segin aleak eh, tokiko izkuntzan izaiten aldirela, hori jadanik egina da eh uh, eraitea eh uh, posible dela eh uh, uh, erakastea uh, <laughs> gure hizkuntzak heladenik egiten den uh, zerbait da beraz bon eh uh, gauza interesgarri batzuk eta beste edabidei buruz ez ezari buruzta beste ben horiek kentzen hasi dira banan banan, banan eta azkenan uh, gauza soil bat eta interesik uh, gabekoa uh, agertu gero biztan dena intzinatuko baliz, beh, beti uh, ara, eh, gauza onalitaike, bana epeetan ere, ahunt berantean dira, eta gainera gobernuak kontra, beraz, ez du bide luzerekinen. Testu inguru hortan behigonak eta bokalen adibidez, sedea badela ikastolak eta kalandredak biek bat egiteko ikastetxe bedian, uh, aktualitatean ere bokaleko ausapezak kontrako uar batzuk handitu azken bilkuran horrek uh, proiektu aztopatzen du, edo hain Doa. Ez, proiektua hain zinahadoa, bistean dena, eta ez, hori erakusten duguna da, badakigu luzaz nahi izan denean bide zein aleak Euskaraz eman errantzaigu, ah, ben Euskaraz ematen ma da, bai atezer baionako eskualdean, eh? Oksitanoz eh, eman beharko zela, eta hori beti izan da itzakia, ez hain zinatzeko, eta gu beti izan dugu, be, eman behar bad ma da da, eta Euskaraz ere bai. Eta horrek erakusten du, bon, bada urteak lanean ari girela kalandretekin, batez ere erakaslean formakuntzari buruz, eta parean dugun gobernuari buruz, be, uh, gure izkuntzen onarpen erako. Eta e, ikastola kalandretak proiektu hori, elgarrekin, eraman dugu, elgarrekin proposatu dugu ausapesari, eta ausapesak astapenetik uh, bere baiezkoa eman digu, uh, Uh, ara, berak dio uh, bokale gasko inandela, uh, uh, bainan badirela euskaldunak uh, han ere eta iek ere, bazenako ez, uh, ikastola bat eta batukan. Proiektua politia da, bainan bo, adibidez aire hartzeetan, frantzesa izanen dute hizkuntza mankumuna, hau horiek? Bai, e, beraz, proiektua ikusten dugu bi e, grup skole, edo eskola talde bat gisa. Ganae alde batetik izanen da e, ikastola eta besta aldetik e, izanen da kalan Eta beraz, bakotsak bere irakasleak e, izanen ditu. Eta gero aire hartzeetan, e, bakotsak ere bere, bere gune izanen du, eta e, aldiz e, elkartuko dira, behar ba, eskolatik kanpo egin duten ater eta bere ziki elkartuko dira, behar ba da burasoak e, e, besta taldei bakar bat eginez, eta ara. gero... Zubiak pentsatzekoak dira nola egin eginzuk egiten duzuna hizkuntza eman komuna azken on frantsesa dute. Beraz nola egiten dugu hoien uh, artean uh, mintza daite uh, edo euskaraz edo edo okzitanz, ze azken finean helburu uh, ere horizaan albaita, uh, euskaldunek uh, okzitanania ikas dezaten eta okzitanak uh, euskara. Euskara eta gaskoia ikasten duten augak bildu ikastetxe bakar batetian, Hori Orida Kalandretak eta Chezkaka eramaiten duten proiektua elgarrekin buka len. Argitasunak Ur Gorostiaga Chezkako sosonariarekin hostigununtako goiz begi. Aipatzen ginuen zurekin Ur Gorostiaga proiektua bidian zela gauza batzu falta oraino egoitza beste ikerketalanak nola du berasu bonga bigirak uh, begiratzen ez ze ze ea Uh, bon, Erriko eh, etxearekin ari erigire ikusten, momentuz hauza uh, pezak du bere kontxeiloan ezuela eh, egoitzarik Ikusiko uh, bon, dugu, behar da lan du, baditugu pista batzu, uh, eta bo, elgarrekin lan dugun gauza bat da uh, Aldeko tasuna agertu aldin bait, baitu, beh, orain lagundu beharko gaitu, beraz, uh, egoitza hori eh, atxe maiten mm -hmm. Leku pribatu publiko, espero da publikoa, edo beti falu legearen horren mehatsua hor da edo? Baina, mehatxo hori hori hori da, baina, bon, publikoa izaiten alda, adibidez, uh, be, egoitza publiko bat, guri alokatuko daukuna, edo izaten alda lur bat, eta gu kalzekoak eman, bon, soluzioak uh, beti baita hitira, edo azken soluzio litzatekea alokatzea etxe handi bat, uh, belagdi handi batekin, baina, baina, bon, baina, zinez azken uh, soluzioa litzateke, baina, iarra presan egirela, edo hori hasten lan hortan eh? uh, orai arte, E, eitu gira e, e, burasoen informatzen, komunikazio lanbat indugu, sortzeari buruz eta beste eta hoz amak bat buraso urbildu dira eta interesatuak agertu dira, beraz e, e, e, si askari doakionez? si doakionez, bai, eta eldu den ireileko, beraz, eduritzen zaigu izanen dugula aukak ah, ah, ah, ah, ah, izanen dira hoz, beraz, eldu den ireilean. Aurrik uspenak zenbat? A... Be momentuz, hare, jangenezake hiru eta amagen artean izanen direla beraz, bon, Lehen uxtean? Ha, lehen uxtean, eh, beraz, ama ikastrolarekin hasiko gira eta gero emeke emeke eh, joanen dena. Beraz, ireilean presti izateko orain zinez hasiko gira goitzari buruz eh, pentsatzen, eta ara, gauzak biziko ingi egiten dira, burasuak motivatuak dira. Eta, bon, jakin behar da gaur egun uh, baionako ikastoleta, badirela ogoi tamar bat haur uh, eldudirenak bokale, tarnoz eta senyankz uh, eskualdetik, beraz, uh, potentzial handi bat uh, bada bokaleko ikastolorendako. Kalandretari duakionez, uh, beraldetik ari da, zenbat uh, haur baluke sartzerako kalandretak? <laughs> oh, momentuz, sí. uh, aski eskaz hortan uh, uh, lanadute, baina, oien dako interesadu ere bokaleko proiektu honek, zenta, azken finan, uh, bihagnoan bat dituzte uh, hamar bat kalandrita, eta bosteun bat uh, ikasle orotara, uh, aldiz, landesetan ez dute bate kalandritarik, beraz, oien bokalen bukalen hastea liteike, nolabaiteko lurralde hori eh, Gironari buruz hala eh, berreskuratzea eta eh, hainbat kalendritagor sortzea jakinez eh, gaskoina dela gaskoinia eh, gaskoina, eh bezala, da eh, zazpi oxtanak saspi provintzia baititusteko bezala italiar artei direnak edo katalunia arte Ebe Gaskoinia da gehien mintzatzen den tokia, alta, ez dute batek kalandretarik, beraz, orain behar dute jendea kontzientizatu, ez dela naturalki gauzak ez direla egiten eta kalandretak sortu behar dira uh -huh. Eta beraz, oai errandu zuz, helduden sartzerako gauzatuko dela, ez, labur biltzeko, egoitza falta da eta erakasleen aldetik, eta hor et, badira negoziazioak e, e, mementuan? Bai, momentuan bai, eta guk uh, elduen urteko sartzeetan, beraz, eman dugu uh, Bokaliko ikastola, beraz, uh, Edukazio Nazionalik galdegina dako postu hori. Elduen urtea pixkat komplikatu izan da, zehukaren dugu laugarren kolezioa baiuenan sortzen dena, uh, liceoa profesionala ere uh, bisaila irekitzen dira, uh, eta gero azkundeari ere izanen dugu, ikastorak eh, uh, uziak uh, azten ari, bali, ari baitira mainen postuare postuareo eh, eman dugu ta bon pentsatzen dut txuela arasurik sortuko eskualde horran ez duela arazorik, eh, sohtuko, eh, ezpaita, bokalen ez baita ikolari bidunik ere beraz eh, logikoa izanez eta koherentzia izanez eh, izenpetu den hitzakmenarekin eta euskaleraren akonde publikoak egiten duen lanarekin norwalki eh, onartu ber koluke eh, inspektoreak baliatzeniz eh, kanpainaren aipatzeko lisegoa aipatzen baituzu azten dugu azken gaitu kanpainak edo kanpaina noladoa Bebizikiongi eta ajakasta handiz uste dut. Eta hor, oh, bon, ondoko egunetan ere bat, behi gehiago mango dituzte, susten gu batzu, batzuk. Eta bon, ari, da, ari da egiten, esagahondoak... Uh, ari dira emeke meki saltzen uh, gero berkolitzateke jende nitzeketan, ba, ez dut oino erosi eta ba, inendut uh, inen uh, inen uh, bereala egin behar da ze azken finean uh, xagarrondoak ere txertatu behar dira eta bon dena uh, pentsatu behar da eta ori, xagarrondo bat ez da supermerkatu batean erosten hor uh, jende hasi berkolitzateke mugitzen programatu ditzakun uh, eskaira guziak uh, ara azken mementura egin uh, gabe eta uberen egutegia resipetatu da mementoko Eluna sartzian prestizeiteko? Obren egutegia uh, ahunt uh, betea da. Uh, xantirian hariten dakote aste bat aintzina dutela ere ba. Zet zinez, uh, untxas <laughs> bala ba, bat, ba, ba, untxas kalatua da dena. Eta, ba. eta ez, ongidoa eta uste dut hori uh, Egu uh, behriko edo jadanik uh, pareta, guziak eta eginak izan direla, eta uh, hor geldituko da, barneko antolamendua, azinez uh, bizi kifite doa, eta ara, be, ireileko presti izanen da, udarako presti izanen da. Orain hori, kampainarekin segitu behar dugu, bai, uh, bahneko antolamenduaren zat, hau da, materiala erosteko sagar hondoekin, eta baita ere, hirugatzen kanpaina liseoaren joanen dena, ze hori no, paretak guziak pagatzeko ditugu. Mm -hmm. Bururatuko dugu zurekin ur gorostiaga, Euskal Elkargoa ipatu, zurtagilaren lehenetika intzina, Euskalaren lehkoa, Euskal Konfederazioarekin batean defendiatuko du siaskak, eta defendiatzen du, lorpen baka gamementuko, ipar Euskal Herria, lugalde bezala, mail institutu, instituzionalean erranen dut ezaguturik izanen dela Euskararen eragunde publikoak segituko du bere lana, aurkularitza batzordetik aterazen Euskal Konfederazioa askia intzinamendurik zelako, zer eh, gehiago espiro da, oai Euskal elkarguarekin Beraz, momentu enten, ez da behedetan dira, eh? kopil edo lantalde hortan eta horretik ditugun hori eta azken finan, ezan genoetxe garaiek ergana du, eh, obligazio moral eta politikoa dutela Euskararen eskumena hartzeko, beraz, idurilukeztela ez da behedarik sortzen alde horretatik, beraz, Eskumen hori eh, hartuko dute, beraz hori gauza baiko ja, orain behar dena da eskumenaz gainen, behar da eh, medioak, genai baita, eh, ukande zaten izkuntzaren zuzendaritza bat, behar behar behar bat, ko, eh, Euskaraz okupatuko den komisione bat, lantalde bat, eh, ara ze azken finean gauzak ez dira mirakuluz gertatuko, eh? ze egun ditugun autetxiak biarrukanen ditugun berdinak dira, beraz ez du egiturak dena eginen, bon, kompetentzia hartzen badute hor hastapenetik bikain, baina hori landu berden gauzada bat da, eta Euskarari ambizioa hemen behar zailo, eta bon, ikusi dugu Parisetik ez dugula legete historioi eh, guaitatzerik, beraz, hemengo goa gain izaren da, eta gure lana hasi besterik ez da... Berdu gori landu du eta, eta intzin asegitu. Agas bururatzeko, Euskararen eh, nazioarteko eguna larun bat ean, egan nahi berezi bat badu beti egun horrek. Bai, holako eh, egunak egiten direnean eh, ja nai du eh, arazo bat badela, eh, egun hiesaren eh, nazioarteko e, eguna da, IESaren kontraxko nazioarteko eguna. Eh, ja nai du hor oh, badela kontzientizazio bat eh, izan behar da euskarari buruzere gauza bera. Eta hoja oh, azken urteetan egitean ari girena da, baditugula medioak eh, euskara aintzinerat eh, egiteko, ezagutzen ditugu zein diren bideak horrtarako oh, borondatea izan behar da. Beraz, dei hautetziei lentasunetan lentasuna izan da din euskara. Hortan, utziku dugu su laxaldia, milezker gai horiek aipaturik, eta bideon, ez da kinola deitu behar den, ikastu lanreta errandugu, baina ikastu lanreta kalanreta kelgarrekin eramaiten duten proietoari, hur mi gorostiaga milezker. Zui.